Вітаю! Сьогодні на вас чекає дещо особливе – справжній ексклюзив. Я прочитаю для вас оповідання класика американської фантастики Роберта Шеклі «Місто мертвих», написане у 1994 році, яке ще ніколи не виходило українською мовою. Це нетиповий для автора твір, що балансує на межі фантастики, філософської притчі та постмодерністської гри – ви потрапите в сюрреалістичну версію Патайбіччя, яке більше нагадує велетенські декорації для зйомок фільму, ніж біблійне пекло. Ахілес, Єлена Троянська, Аїд і Персефона – тут не просто міфічні герої, а актори, замкнені у вічному повторенні своїх ролей під наглядом загадкового комп'ютера-сновиця. Це історія про вічність, нудьгу та пошук сенсу навіть там, де життя вже скінчилося.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 Ця історія, що пливе в конструкції злитих до купи персонажів, оповідачів і точок зору – мій погляд на досвід виходу з тіла. Або принаймні на один із них. Ми летимо вулицями міста мертвих. Привид серед привидів. Звертаємо за роги і шануємо громади будівель, хоч могли б пролетіти просто крізь них. Це документальний фільм про пекло, а не коментар до нього. Місто мертвих. Місто пекла. І без того досить абстрактне, щоб ми ще й погіршували становище, проскакуючи крізь стіни, які мають бути твердими. Це справді чудово – вміти літати вулицями. Більша частина цього міста збудована з м'якого білого мармуру і вигляд у нього цілком класичний. Стільки колон, що можна майже повірити, ніби ти в афінах десь року 400-го до нашої ери. Та вулиці порожні, руху жодного. Місто мертвих – мертве місто, хоч люди й намагалися завести тут якісь розваги. Само собою, що ще мертвим робити, як не розважатися? Що робити – проблема для пекла давня. Навіщо там смерть? Про що все це? Такі речі починають непокоїти людей, щойно вони виявляють себе мертвими. Перше, що вони роблять – перевіряють обставини. Гаразд, я мертвий, це вже ясно то це має бути покарання? Якщо так, за що? За мої гріхи? За які саме? Чи дозволене спокутування? Що треба зробити, аби спокутувати? А може це питання відбування конкретного строку? Чи воно назавжди і нам просто розслабитися та проживати день за днем? Головне питання, звісно, як довго це триває? Більшість людей навіть вічність прийняли б як відповідь, але щойно починаєш питати, тобі кажуть не так. Навпаки, від самого початку тебе підводять до думки, що пекло – непевний період, після якого буде щось інше. Може, тільки так і можна змусити тебе переглянути власне життя, бо тобі доведеться щось із цим робити. Або ти так думаєш. До речі, – сказав я, – хочеш зернятко-граната? Я був Аїд – кремезний, широкоплечий чолов'яга з чорним волоссям і чорною, коротко підстриженою бородою. Вигляд мав трохи піратський, хоч натура в мене м'яка, не в'яжеться з брутальною зовнішністю. Те, що я отак схопив персефону, було б перше в моєму житті подібне. Спиши на непереборний порив. Вона собі збирала квіти на луках із подругами, а я їхав повз у золотій колісниці, запряженій чотирма вогняними чорними кіньми. І вже наступної миті вона була в моїх обіймах, і пекло знало, чим то пахне. Персефона, звісно, була вродлива. Довге світло каштанове волосся спадало їй аж до талії. І ніс, теж напрочуд тонко окреслений, один із тих досконалих грецьких носів, що плавно переходять у чоло. То було тоді. А тепер було тепер, за півроку потому, і ми з нею сиділи на маленькому затіненому помості мості над берегом Стіксу. Там, де Харон швартує свій будинок човен. Вона глянула на два гранатові зернятка, які я простягав їй на долоні, і сказала. «Ти ж не намагаєшся мене надурити, Геш?» «Ні», – сказав я. «Я не з тих, хто мудрує. У ігри не граю. Тут у пеклі так не заведено. Ми прості й прямі, як і тоді, коли я тебе викрав. Пам'ятаєш той день?» «Пам'ятаю. Надто добре», – відповіла Персефона. «Я була в полі, збирала врожай з подругами», Аж тут ти під'їхав у своїй золотій колісниці, запряженій чотирма вогняними кіньми. Ти був у чорному. А я підняв тебе однією рукою, спершу відкинувши плащ, щоб не заважав, обхопив тебе за стан і підняв у колісницю. Дівчата тільки й стояли та витріщалися, сказала персефона. А коли мама дізналася, то й не знала, що й думати. Та все вона знала, що й думати, сказав я. Було давно провіщено, що так станеться. Я побачу тебе, як ти збираєш квіти з іншими німфами і закохаюся. І це був перший раз, коли я взагалі закохався. Я ж не такий, як інші боги. Аполлон, Посейдон і вся та компанія. Бо вони вічно закохуються і клянуться, що цього разу назавжди. А вже наступного дня зриваються за новою спідницею. А я – володар смерті і закохуюся лише раз. «Бідолашний, Аїде», – сказала персефона, «Тобі буде дуже самотньо без мене». «У мене будуть спогади», – відповів я. «Я мав із тобою чудові півроку. Мені так подобалося, що ти поруч на троні. Я був такий щасливий, що ти – моя цариця в пеклі». «Мені, якщо чесно, сподобалося бути царицею пекла», – сказала персефона. «Це було дещо особливе. Розумієш, пекло – не як інша країна». Пекло – це все, що вже використали і перетворили на щось м'яке, податливе. «Пекло – місце, де все цінується», – сказав я. «На землі, поки живеш, часу не стає, щоб по-справжньому щось зануритися. А тут, у пеклі, все може тривати стільки, скільки треба. Нема чого боятися, бо ми вже мертві. Але й нема з чого страждати, бо якимось дивним способом ми все ще живемо». «Пополудні такі довгі, – сказала Персифона. Як у дитинстві. Здавалося, що вони не кінчаються, а сонце не хоче спускатися з неба. А тут сонця немає, лише тьм'яний могильний присмерх над болотами. То світлішає, то темніше нерівними хвилями. Але справжнього сонця нема. Я сумую за сонцем». Я кивнув. «Світло є, сонця – ні». Зате є місячний сяйвий особливе світло від смолоскипів, що освітлюють зали Палацу Смерті. «Так, і від них тягнуться довгі тіні», – сказала Персефона. «Колись я боялася тіней, але в пеклі нема чого боятися». «Егеш», – сказав я, – «найгірше вже сталося, і все позаду. Тому же скуштуєш те гранатове зернятко?» Вона взяла одне з зерняток, яке їй простягав, і поклала на долоню своєї вузької білої руки. «Навіщо ти хочеш, щоб я його з'їла?» – спитала вона. «Це ж хитрощі, правда?» «Так», – сказав я. «Від тебе нічого не приховаєш. Це хитрощі». «А що буде, якщо я його з'їм?» «Це означає, що я матиму на тебе право навіть у світі живих. Це означає, що ти повернешся до пекла». «Повернуся до пекла?» – сказала персефона. «Та я й так збиралася повернутися і навідати тебе». Я похитав головою. Ти не знаєш, що з тобою буде, коли повернешся у верхній світ із його світлом і повітрям. Щойно знову станеш по-справжньому живою, забудеш мене. І ще дивуватимешся, як це тобі взагалі могло подобатися в цьому похмурому палаці з темними двориками і рідкою забуття, що вічно тече поруч. А під самою її поверхнею пливуть душі мертвих. І над головою шепочуть плакучі верби. Ти скажеш собі, «Та він мене просто причарував». «Хто при здоровому глузді їздить у пекло у відпустку?» Вона всміхнулася і торкнулася моєї руки. «Може ти справді мене причарував? Мені тут у пеклі цілком добре». «Тоді з'їж гранатове зернятко», – сказав я. Вона не ворухнулася, Дивилася кудись далеко-далеко. За якийсь час мовила. «Ахілес і Єлена запросили нас сьогодні ввечері на вечерю. Ти мусиш вибачитися від мого імені». Ми завмираємо на Аїді Персефоні, а тоді відтинаємося від них, залишаємо річковий берег, ковзаємо поглядом через зелені хвилясті луки з фігурними кущами, що роблять усе це схожим, то на похоронний дім, то на французький парк і прямуємо до Палацу мертвих. Із середньої відстані він схожий на невелике місто. Палац – це композит із багатьох палацоподібних будівель. Вони притиснуті одна до одної так щільно, що деякі здіймаються на добрий десяток поверхів. У цих будівлях, складених із багатьох інших будівель, що й творять місто мертвих, можна розгідіти всілякі форми, Куполи, яких тільки немає, шпилі, безліч силуетів, і округлі, й кубічні. Все це стягують до купи вузькі дороги з різних рівнів. Із багатьох будівель можна вийти у вікно на верхньому поверсі й одразу перейти просто так або вузеньким містком, до сусідньої. Освітлення в місті мертвих, наче місячне сяйво. Або як зимове сонце під вечір, яке бачиш крізь пелену хмар. Тут ні ніч, ні день. Сутінки. Вічна година міста мертвих. Робити тут особливо нічого. Але якщо нудно, можна дивитися, як люди виходять у вікна і ступають на помости, переходячи з однієї частини міста в іншу. Тут є дроти, що з'єднують усе з усім, І дехто користується ними як коротким шляхом – на вшпиньках проходить по натягнутих високо над землею линвах, перебираючись із місця на місце. Роблять вони це незграбно, бо серед мертвих, як і серед живих, мало хто має, бодай, якусь акробатичну вправність. Та все одно ходять і по мостах, і линвами. Ніхто не боїться впасти. Коли падаєш із помосту мосту в місті мертвих, то довго-довго опускаєшся на землю. Повільно, повільно, мов тінь, що падає. Якщо дорогою вдаришся, обкарни з другий. Обдарешся обгарулюючи чи зачепишся за гострий виступ даху – байдуже, ти ж не можеш собі зашкодити, ти вже мертвий. Ти не відчуваєш болю, біль заборонено, бо заборонено насолоду, або, якщо точніше, вона малоймовірна, майже те саме. Де нема насолоди, там нема й болю. Хтось сказав би – непоганий бартер. Мертві в палаці мертвих так не вважають. Неможливість завдати собі шкоди тільки робить нудгу ще нестерпнішою. Є в пеклі люди, які щовечора перерізають собі горло. Це нічого не змінює. Це просто жест. А жести важливі, коли в тебе більше нічого немає. А в пеклі в тебе і справді є лише жести. Одні роблять жести болю і ріжуть собі горло. Інші виходять у вікна, ступають на помост і глинви та йдуть у гості. Чи є гостювання насолодою? Не в пеклі. Це жест. Люди пекла не зневажають жестів. Після смерті жест – це все, що лишається. Ми зумуємо крізь дверний проріз, ковзаємо коридором, прослизаємо у двері, повторюємо це кілька разів і нарешті завмираємо у великій залі. Ахіллес сидить у кріслі зі спинкою вигнутою, мов ліра. Ми знаємо, що це він, бо до його спини прикріплена бронзова табличка з написом «Ахіллес». У пеклі визнали. Така проста ідентифікація необхідна, бо будь-якої зайвої плотанини тут не схвалюють. Бути мертвим – і так роботи вистачає. Ще й гадати, хто всі ці люди навколо – занадто. Система табличок потрібна не лише мешканцям, а й майбутнім глядачам, які дивитимуться історії цих людей у фільмах, зроблених нами, тими, хто або повернеться в часі, щоб їх зафільмувати, або збере їх як уявні конструкції в комп'ютері – здатному збудувати що завгодно, тільки це можна уявити. А якщо зазирнути ще далі, ми передбачаємо час, коли вторинні й третинні образи можна буде генерувати на основі не лише першоджерел, а й різних версій цих першоджерел, що існують у людей. І хай це, можливо, і не єдиний різновид уяви, тут присяжні ще не винесли вердикту. Та принаймні один із можливих. Такий собі синтез із браком чогось. Тож найменше, що ми можемо зробити – подбати, щоб усі були легко впізнавані. У реальному світі, звісно, людей рідко побачиш просто так. Сидять у кріслі, не читають, не дивляться телевізор, навіть не думають. Але ці історії нереалістичні в тому сенсі, що їм, на жаль, бракує деталей, яких хотілося б. Доходів героїв, їхніх найбільших любовей і ненавистей, родоводу на три покоління. Та Ахіллес і справді просто сидить, коли ми переводимо на нього увагу. Він часто так робить. Проблема нічого не роблення – одна з найбільших проблем пекла. Їй присвячували багато уваги, але досі не розв'язали. Ахіллес безперечно, теж не розв'язав. Він просто сидить у кріслі й дивиться вдалечінь. Праворуч входить Єлена Троянська. Помилка намагатися описати або навіть сфотографувати риси когось настільки знаменитого і майже сакрального, як Єлена Троянська. Її обличчя існує радше в мріях, ніж в реальності, складене з образів, які століттями уявляли про неї чоловіки, які будь-коли про неї марили. Або принаймні репрезентативним зрізом, адже комп'ютеру потрібен зріз даних, а не весь масив. Оскільки ми не користуємося нами кожного, хто колись бачив Єлену у вісні – Відтворене зображення трохи розмите в ділянці носа, хоча, по-моєму, загальні обриси ми схопили досить вдало. Досить сказати, що вона – приваблива жінка на будь-який смак і свою бронзову табличку носить із гідністю. Тож, дивлячись на неї, думаєш – так, вона й ходить, як Єлена Троянська, а отже, нею і є. На ній просте вбрання, виткане з шовкових двозначностей, а навколо голови – золота омана». «Вітаю, Ахелесе, каже вона. «Я щойно з базару. Ох, яку ж я маю для тебе історію!» Ахілес дивився вдалечі, не звертаючи на свою дружину, Єлену Троянську, жодної уваги, та, почувши її слова, повернув голову. «Звідки тут взагалі щось почути? Тут же ніколи немає новин. Що може трапитися в пеклі? Лише людські думки, от і все, що є в пеклі». То що ж ти могла почути на базарі? Мабуть, філософи вивели ще один доказ того, що це місце можливе або неможливе. Відверто кажучи, мені байдуже. Питання, існує це місце чи ні, має мізерне значення. Але навіть якщо в них і є доказ, так чи інакше, це все одно навряд чи новина. Та припинити вже виголошувати промови, сказала Єлена. Не твоя черга. Попри твої гіпотези, в мене справді є справжні й незаперечні новини, свіжі, своєчасні, щойно спечі. А це дає мені право не лише говорити, а й вишивати образи, ні користуватися словами дивно й неймовірно. Бо усі ж знають, важливе не кажуть просто і не прикриваються науковими викрутасами, яких, бач, вимагає гейзенбергівська позиція. Якщо в тебе є новини, грубо обірвав Ахілес, то які? «Це нато просто, любий», – сказала Єлена. Тільки-но вісниця вичерпає свою новизну, все закінчиться. Їй більше нічого буде казати, і вона муситиме повернутися у своє первісне, доволі статичне становище – «нелюблений об'єкт любові», тобто мене. «Уявляєш? Ні-ні, не поспішай. Я маю витнеснути, бадай, якусь користь із самого факту, що я можу мати новину, і не бути змушеною передчасно її викласти». «Ти ходиш по лезу», – сказав Ахілес, – «бо виходить, що ти несеш не саму новину, а лише натяк на те, що несеш новину, а натяк коштує значно менше, ніж той факт, на який він натякає». «Те, що я почула, досить вагоме», – сказала Єлена, – «щоб перебити тебе й сказати те, що я маю сказати, вже відбувається. Просто не в тебе на очах, мій любий Ахілесе». «Ну то як? Хіба не хочеш знати, що саме відбувається?» Сцена завмерла. Камера, чи що б то не було, розчинилася у світловому видиві. Саме по собі це було приємно, до того ж трохи гіпнотично. Мертві з'ясували, все йде краще, коли ти трохи загіпнотизований. Дехто навіть каже, що сама смерть – це стан легкої гіпнотичної дії. Або, якщо точніше, що смерті як такої не існує. Бо те, що ми називаємо смертю, лише патологічний гіпнотичний стан, із якого неможливо прокинутися. Хай там як, камеру живив кабель, який тягнувся із вікна й провисав велетенською ланцюговою дугою, тож, якщо вважати його дорогою, ми могли б мандрувати вздовж цієї кривої побачити вгорі маленький будиночок. А під ним тече потік, яким і є цей кабель. У кількох кімнатах будиночка, завислого над потоком, відбуваються різні справи. Ми робимо вибір, заходимо в найближчі двері й опиняємося ніби в диспетчерській. Там сидить чоловік. Привіт, це ж я. Я придивляюся, щоб зрозуміти, чим я займаюся. Бачу. Я виконую якусь дивовижну роботу зі знаками, циферблатами й кнопками. Маніпулюючи цими пультами, я можу звести докупи всі вхідні сигнали від усіх своїх «я», які подаються до мене по численних нитках, що поєднують це місце з усіма іншими. Із цього виходить прекрасний гобелен. Або виходив би, якби я колись зміг скласти його до кінця. Насправді я ще не зовсім тямлю, як це зробити. Або, ще ймовірніше, я взагалі не маю уявлення, що робити з тим гобеленом після того, як я його складу. Якщо я його колись складу. Я вирішую повернутися сюди іншим разом. Тут багато такого, що мені цікаво. Не обов'язково тобі, глядачеві, якому я намотую цю байку. З якого дива тобі перейматися тим, що буде зі мною? Хоча, може, й переймаєшся, бо це найімовірніше, і твоя проблема теж. Адже всі – це всі. Але час повертатися до й Єлени. Більше я цього не триматиму, сказала Єлена. Заради історії відкину всі манівці висловлювання і скажу тобі прямо. Річ у тім, Ахілесе. Сьогодні хтось залишає пекло. Ахілес отетерів, але не від слів Єлени. Він їх узагалі ледве почув, хоч вони й були приголомшливі. Його накрило іншим усвідомленням і ще жахливішими наслідками, що разом із ним хлинули в голову та вже спалювали весь запас чуттів, які відповідають за посилання й означення. Суть була в тому, що Ахілес раптом побачив, він – істота тимчасова. І це його просто зірвало з петель. Ахелес завжди вважав себе безсмертним, навіть не надто замислюючись над цим. І раптом, тепер, на підставі одного щільно спресованого уламка інформації, який вилетів, бо з звідки гепнув його у свідомість, він зрозумів. Сукупність обставин, що сьогодні оживило його в уяві комп'ютера, може більше не повторитися. Ні найближчим часом, ні, можливо, взагалі ніколи. Це було трохи занадто. Тимчасовий. Думка була приголомшлива, і Ахелес змусив себе дивитися на неї, не відвертаючись. Тимчасовий означало, що він пластичний, керований концепт у чиїсь голові, і що він для тієї голови навіть не настільки важливий, аби його забронювали для наступної появи. Бо ознаки були чіткі. Ця сутність, яка його зараз бачить у вісні, от-от вимкнеться. Піде офлайн, вимкне себе з контуру, перекине енергію уяви кудись іще. Займеться чимось іншим. І доки це триватиме, Ахелес буквально ніде не існуватиме, аж поки його знову не покличуть у цю свідомість. А коли це може статися? Можливо, ніколи. Бо Ахиллес усвідомив, і це було чорс на що за прозріння, що цілком може бути більше ніколи не бути згаданим. Принаймні, не в цьому контексті. Якщо тільки він не зробить чогось такого, не залишить такого враження на істоті, що його снить, аби та істота, розібравшись зі своїми неймовірними справами, викликала потім саме його, а не когось іншого. Швидкий пошук переконав Ахілеса, що комп'ютер уперше викликав його до життя. І вся ця клята конструкція найімовірніше розсиплеться на пил сновидіння – Якщо тільки комп'ютер не виконає тяжкої роботи, не додасть їй іскри, щоб місто мертвих потім знову і знову поверталося в буття. Та наскільки це ймовірно? Ахілес заскриготів зубами від злості. Доведеться спробувати підкупити комп'ютер. Який подарунок піднести комп'ютера вісновицю тому, хто синтезував усі доступні уявлення про Ахілеса, що тепер і мислили в Ахілесі? Як переконати цього легковажного, розхристаного сновиця, що він Ахілес, вартий повернення. Скажу тобі, як найпростіше, мовив Ахілес. Я тут пробуюся на роль голосу ексклюзиву не прошу. Я хочу бути точкою зору, і я знаю, ти її шукаєш. Я ще й настрій продаю. Я хочу вмовити тебе зробити місто мертвих регулярною зупинкою на твоєму розумовому маршруті. Я знаю, ти шукав місце саме такого типу. Комп'ютер не відповів. Ахілес сказав лагідним, заспокійливим голосом. Я знаю, чого ти боїшся, що ти підеш на це, а потім з'ясується, що задум нецікавий, що сам по собі він не розв'яже проблем творчості, перекомбінації енергії. Так? Я шаную твою обережність, аплодую твоїй непевності. Це тільки додасть сили твоєму вибору, коли ти обереш правильне. Оце. «Єлено, скажи щось!» Єлена всміхнулася в камеру і промовила низьким, збудливим голосом. «Думаю, ми можемо влаштувати тебе якнайкраще. Ми ж люди сцени. Бачиш, Ахиллес і я, і найкраще працюємо, коли нас приводять у рух. Ми не з тих твоїх мовчазних сучасників. Якщо тобі треба слова, в нас їх повно. Слова сміливі, слова брехливі, але не слова нудні». «Дозволь нам розважити тебе історією твого життя!» Ахілес торкнувся її плеча. «Гарно сказано, Єлено!» А тепер він повертає обличчя просто до нас. Ми кліпаємо, не знаючи, що робити. Дивимося на сліпучу вроду ахиллесового обличчя, бо цей Ахиллес – Ахиллес нескінченної думки про можливість великих діянь у світі. і іще й уособлює без надію кохання невту жінку». Дивлячись на нього, ми швидко зиркаємо на бічну панель і розуміємо. Брісеїди, любові його життя, в цій історії навіть не представлено. Де вона? Невідомо. А Ахілеса поєднали з Єленою з суто символічних міркувань. Двоє акторів, що грають роль. Ми зробили, що могли, сказав Ахілес. А тепер розкажи, що ти дізналася на базарі. Аїд... Цар пекла вийшов із міста і перебрався через маленькі струмки, щоб оточують пекло. Він пішов на ближній берег Стіксу, де є галявина, придатна для пікніка. Але він там не пікнікує, ні. Хоча й наказав накрити бенкет для своєї гості – Персефони. Персефони? А Їд гуляє з Персефоною? Царицею? А вже ж! А з ким іще йому гуляти? Ти ж знаєш, як він нею марніє. Бо вона жива, сказав Ахілес. «Живі завжди привабливіші. Хоча сама по собі вона – чарівна жінка і, звісно, першокласний природний міф із поважної давнини. Давній міф додає дівчині певного шику, Хіба ні?» «Звісно», – сказала Єлена. «Думаєш, бути Єленою Троянською – це тобі жарти? Про Персефону вже ніхто не пам'ятає, а от Єлену знають усі». «Ти чудова», – заспокійливо мовив Ахілес, бо не хотів її заводити». Йому хотілося почути новину, зрозуміти, що там коїться з Аїдом, адже стан Аїда був важливий для Ахілеса. Він міркував, що якщо натиснути на Аїда, може знайдеться шлях вирватися звідси, бо Ахілес аж ніяк не звик бути мертвим. Принаймні, не увесь час. Тож якщо ти, Ахілес, ти тримаєшся реальності, навіть якщо реальність – це просто бути мертвим. Але насправді тобі хочеться цього милого внутрішнього місця – Захищеного від колекторів, ревнивих коханців, судових виконавців, адвокатів, дружин і колишніх дружин, чоловіків і дітей у всіх ступенях відчуження і всіх інших людей, які живуть там, зовні, просто за межами твоєї голови, у своєму власному світі. Трохи забагато їх, правда ж, інших людей. Ось чому тобі подобається приходити сюди, в місто мертвих. Ось чому ми намагаємося переконати себе, а радше продемонструвати тобі, що наше місто мертвих є чорзна якою гарною конструкцією і варти твоєї найпильнішої уваги. Ми ще повертатимось сюди час від часу. Головне пам'ятати ось що. Ми – партія свободи. Повертаємося до Аїда, до мене. Персефона казала... Коли Ахілес про це почує, він же з глузду з'їде. Він же страшенно хоче вибратися з пекла. Ахілесу здається, що за життя він мав значно більше радощів, ніж було насправді. Він надто вже возвеличує саме жити. «Скажи мені чесно», – спитала мене Персефона, – «бути живим і справді так добре?» Я знизав плечима. Ахілес так думає, але то лише думка одного мертвого чоловіка. Ми з Персефоною сиділи поруч, біля чорної тополі під Валетенською плакучою вербою, чиї гілки волочилися по чорних водах лети. Ріка текла повз нас беззвучно, тільки час від часу ледь-ледь булькала, мов останній подих мерця. На протилежному березі бовваніли низькі сірі постаті, але роздивитися, що то таке було неможливо. Я був напрочуд щасливий. Персефона завжди викликала в мені такий настрій. З нею пекло здавалося світлішим. Хоч цірі хмари тут вічно висіли над головою, сьогодні вони видавалися не похмурими й сумними, а величними й натхненними. Я був щасливий у пеклі, і це було на щастя, бо ж я був царем або радше майже щасливим і майже царем. Я глянув на руки персефони. Та рука, в якій вона тримала гранатове зернятко, була з іншого боку, далеко від мене. Я не бачив. Чи вона його з'їла? Гадаю, що ні. Здавалося, ніби вона про нього й забула. Але як можна було забути? Бага всієї цієї сценографії тиснула мені на душу. Я знав, що щось має статися».